Bé, hola, bona tarda a tothom, Demanaríem que anéssiu seient prenent posicions, gràcies. Bé, com dèiem, bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Ateneo Rocaus. Aquest acte que servirà per saber quines són les opinions dels alcaldables aquestes eleccions 2011. Expliquarem molt breument quin és el funcionament de, de, de l'acte d'avui. Cada candidat disposarà d'un bloc de mitja hora en què anirà responent... Uh, consecutivament a les preguntes que vagin fent els ciutadans que han arribat de, de diferents maneres. Una de les maneres és els socis de l'Ateneu que han pogut enviar les seves preguntes prèviament, uh, de les quals algunes, les... algunes de les quals uh, tinc aquí apuntades. Uh, Alguns dels assistents ja m'han fet arribar algunes de les seves preguntes. Si algú això encara no ho sabia doncs està a temps de si en aquest bloc de mitja hora que tenim per poder escoltar quines són les intervencions dels alcaldables. Doncs al final de tot sí que queda temps i voleu fer preguntes, doncs eh, encantats de, de, de contestar-les. Suposo, no? I tant que sí. Bé, eh, comencem amb el primer alcaldable eh, per Convergència i Unió, David Saldoni, bona tarda. Hola, bona tarda. Uh, edat, 34 anys, de professió m'ha dit que és molt complicat d'explicar-ho de, no? i hem dit que uh, hem acordat al final llicenciar administració d'empreses, uh, gestionar un restaurant i moltes altres coses més. Uh, com a experiència en el món polític uh, hi ha diversos ítems. Tenim que és el regidor de l'Ajuntament de Sallent des del 1999, secretari general d'Organització de la Joventut Nacionalista de Catalunya del 2000 al 2004, portaveu de l'oposició eh, del 2003 al 2007 a l'Ajuntament de Sallent i tinent d'alcalde d'atenció a les persones durant els últims 4 anys. Eh, el nombre de regidors actuals del grup municipal de Convergència i Unió és de 6 regidors. Si us sembla, comencem ja per la primera pregunta. Eh, Té apuntat Esteve Padullers, tu mateix, si vols venir a agafar el micròfon i fas tu la pregunta. No, no, tu mateix. Hola, bona tarda eh, la, la pregunta és una mica enrebaçada com, com sempre eh, tenim un marc legal que fa que els, els regidors i els alcaldables no els puguem exigir cap nivell de competència en, en les àrees que han de regir així mateix tampoc no podem triar persona i càrrec eh, per tant la pregunta és no fora imprescindible que com a mínim totes les persones que han estat votades en aquest cas, en el, en, el, en el cas de Sallent, 13 regidors tothom es posés a treballar, perquè em sembla una inoperància clara que com a totes les feines que es necessiten 13 persones que treballin sis eh, em sembla que no és un, no és un panorama afalagador i després, si no fora també desitjable que les persones del poble que evidentment n'hi ha moltes, que tenen competència en algun dels àmbits no fora molt desitjable que les persones poguessin participar activament a dintre de la gestió continuada del municipi i si és així, de quina manera gràcies sí, Sí, bé, primer de tot el, el nivell de competència el nivell de professionalitat de, de cada regidor és una cosa que s'ha debatut molt però que segurament no et presentes per una feina tècnica sinó que presents per una feina política per tant, doncs, eh, el tema exclusivament de formació per l'àrea que et toca desenvolupar és un, xic, és un xic complicat el que sí que s'ha de ser és persones amb ganes d'aprendre i amb ganes de voler, de voler fer les coses ben fetes amb el tema de tots, eh, tots a treballar a la una, seria, òbviament, seria molt ideal dir que tothom eh, els trets regidors figuessin tots a treballar el problema és que hi ha divers opcions, són sensibilitats diferents i per tant a vegades defensen projectes diferents el que sí que hem de saber trobar i en aquest cas Convergència i Unió proposem un dels cinc objectius que portem en aquesta campanya electoral és de fer de cellent un poble plural i divers però un sol poble per tant hem de buscar tots els punts que ens uneixen sapiguer el tros de camí de cada projecte que podem fer junts cada un, i en el moment en que ens haguem de separar sapiguem el per què ens haguem de separar. Però sí que hi ha molts projectes a Sallent que els podem fer caminant junts, no només els grups polítics, no també diguem, les entitats, les associacions, les persones d'aquestes que deies, que podem doncs, caminar gran part del camí el podem fer junts, i pot ser que en algun moment tinguem divergències a l'hora de funcionament, a l'hora de gestió, a l'hora de com es porta a terme al final, però hi ha parts del camí que les podem fer junts. I un dels objectius aquests que dèiem, no ens plantegem, rebaixar l'atenció política a Sallent, rebaixar la crispació rebaixar les etiquetes que es posen, es posen a la gent per ser d'aquí o per ser d'allà a vegades, eh, tots plegats podem arribar a tendir a etiquetar la gent i classificar se a vegades per estereotips perquè ens sembla que, perquè ens han dit que, però tot això ho hem d'aconseguir eliminar tant com sigui possible i en aquest cas, doncs, Convergència i Unió també hem dit que en el moment en què ens trobem ara no estem disposats o no volem anar a fer oposició perquè creiem que en Sallent no es pot permetre una oposició doncs en aquest cas que un grup com Convergència vam estar l'oposició fa 4 anys doncs tornaria a estar i per tant Convergència i Unió hem dit que si no guanyem les eleccions ens posarem a disposició de qui les guanyi Clavat, tu molt bé uh, disposeu també, no ho he dit, perdoneu eh? uh, la pregunta l'hauríem de ser ser més concisos les respostes seran dos minuts tindrem després si voleu torn de contrarèplica per qui pregunta i evidentment torn de contrarèplica també per l'alcaldable Uh, si no hi ha cap més intervenció, Esteve, no, deixem aquí, gràcies. Uh, des de l'Associació de Veïns de l'Estació hi ha una pregunta a uh, fer. Hola, bona tarda. Uh, tu, David, ets coneixedor de primera mà de l'estat actual del problema de l'estació i de tots els temes que queden pendents. Uh, el que et voldríem demanar és si surs elegit alcalde què penses fer per tal d'accelerar el procés de, de resolució d'aquests problemes que ens queden pendents perquè actualment la cosa s'està enredarint i també voldria saber si consideres que el ritme actual de treball en el que seria la comissió de seguiment i totes les, totes les reunions que s'han de fer és l'adequat per arribar a una solució el més abans possible et contestaré com a candidat, però a més a més com a, actual, com a actual gestor, per tant no és una cosa que anem a fer un cop eh, si tornem a estar doncs al govern municipal, sinó que ja ara sí que certament que les coses han estat un punt parades perquè doncs, hi ha hagut un canvi de govern, el govern de la Generalitat encara ara mateix falten alguns poders per signar, i que el conseller encara ha de poder delegar doncs, el representant de l'Incasol qui signa el, els convenis i això ja ens hem vist per poder doncs, tractar eh, com, eh, com evolucionen aquests últims convenis que falten que falten per fer. Seguidament, en aquesta signatura de convenis hi ha d'haver la comissió de seguiment que s'ha de, de tornar a convocar i nosaltres hem parlat amb el, amb el director general d'habitatge el Carles Sala per doncs, exposar-li aquests temes que hi ha pendents i que s'havien d'accelerar el màxim possible i li vam dir fins i tot que si, que ell n'és fent el ritme que, que és convenient i que si feia abans de les eleccions que ho fes abans de les eleccions i que, que no, no, no fos una cosa paral·lela a les eleccions municipals sinó que la feina s'està fent i en aquest moment doncs eh, sabem que properament es tindrem, tindrem les notícies oh, va? Oh, sí. Sí. Vale. Quan dius properament podríem concretar una mica més perquè properament pot ser d'aquí mig any i la cosa ja comença a estar passada ja Correcte, però com molt, com molt bé, és, diguem, no és un tema si fos, si fos per nosaltres estaria estarien signats estarien sense convenis, però és un problema de que encara no, no han arribat aquí perquè els pugui assignar l'alcalde. Per tant, doncs, eh el properament és el que ens han entenede de nosaltres, ens van dir que potser seria d'ons abans de les eleccions, nosaltres vam dir que com més poguessin accelerar ho millor, però ells eh, són molt conscients de la política que hi ha. Vem parlar també de perquè doncs hi ha hgut el rumor de que si les retallades afectaran amb això o afectaran a lo altre, ens van confirmar que la partida pressupostària seguia on estava i que hi havia el recurs per poder fer front tots aquests convenis que hi havien i les coses que hi havien pendents, per tant eh, vem sortir-ne tranquils i que, vaja suposo que, esperem, si pot ser abans de les eleccions que us truquin per signar-los millor, i si no, doncs just després Uh, bé, si us sembla continuem amb uh, la pregunta d'una persona que l'ha enviat uh, per uh, via correu electrònic, tot i que no és present si us sembla la plantejo jo n'ha triat, n'ha fet quatre si us sembla jo trio la, una de, de, de les quals, eh? uh, llegeixo amb veu boca de Sara Silvestre que pregunta penseu actuar per obligar l'empresa Everpotage a deixar de contaminar i fer-se càrrec d'eliminar la muntanya de residus encara que Everpotage amenaci amb l'acomiadament dels treballadors? Bé, segurament no hem d'arribar a amen amenaçar, amenaçar ningú ni fer les coses així, sinó que hi ha els procediments legals i administratius per poder fer les coses per poder fer les coses com toquen l'ajuntament en principi no és una administració que amenaci a ningú sinó que intenta fer les coses legalment i amb el procediment correcte. el que sí, el que, sí que hem de fer és vetllar donc perquè la llicència ambiental que se'ls se va donar i doncs, el seguit de mesures correctores que havien de fer les inversions que havien de fer doncs, per, per millorar els temes que tenien pendents que del govern de la Generalitat els van marcar doncs en aquest cas sí que nosaltres podem fer una feina aquí de, de seguiment i de control en aquesta, en aquesta feina Gràcies Tenim una altra pregunta en aquest cas d'un present avui a l'acte Jordi Borra, tu mateix si la vols uh, formular, gràcies Ben Bé, anava lligat amb aquesta darrera pregunta sobre la mina i els runams, però més potser per definir o que ens expliqués en David les línies generals que pensen que si, si estan a l'equip de govern en aquest cas poden seguir o sigui, cap a on volen que vagi la mineria. No? Perquè hi ha una espècie, ja ho a la Ramó, de la mineria sí, mineria no, llocs de treball sí, Runams sí, runams no. Vull dir, són tres factors que... Com, com veu ell que poden anar junts cap al futur Bé, aquí doncs eh, el que hem d'aconseguir delimitar és el... és delimitar els passos primer de tot el que hem de parlar amb sinceritat tots plegats també, no? I el que hem de saber de que la mineria en aquests moments en el Bages és una activitat industrial molt potent i una activitat industrial molt forta que a més a més doncs, últimament han uns plans d'inversió que doncs, són molt importants que poden generar, doncs, poden generar doncs, riquesa a les nostres comarques i que el que hem de fer és vetllar perquè això es faci de la millor forma possible no ha d' no ha d'anar en contra una cosa i l'altra, sinó que les coses hem de mirar perquè es puguin fer es puguin fer les dues coses que hi pugui haver l'activitat minera, que puguin anar endavant que es pugui fer i que es faci ben feta. i llavors, aquesta activitat minera, òbviament, sob tots conscients i ningú no se li escapa, que té un subproducte que és doncs, la, la sal que s'extreu i que en aquest cas doncs, està anant en els dipòsits o en els runams, en ronams salins. De, sobretot el, el cogulló que és el que ens afecta nosaltres d'una forma, forma més bèstia. Dit això, el que sí que també hem de, de ser clars hem de dir, escolteu, probablement amb el que deia abans com eh, en camí podem fer tots junts. El runam salí o el dipòsit de sal aquí salent tal com està, no li voldríem, em sembla, ningú. Tothom voldria que aquesta muntanya de sal desaparegués d'aquí on està posada. Ara bé, hem de veure com es pot fer i quins, i quins terminis i quins sistemes hi poden haver. En aquests moments l'empresa està proposant un sistema que és la, de la planta de tractament de la sal que inicialment han dit que la volen, que la volen fer súria. Hem de treballar per mirar què passa aquí, què s'està treballant i què s'està coent, i per tant veure com això afectarà a la disminució de muntanya aquí a Sallent, per tant que al que no se n'hi més i si pot ser doncs que, que es rebaixi una mica. Hem de mirar molt bé aquests plans d'inversió que vol fer l'empresa que siguin fets d'una manera que sigui sensible també amb el nostre municipi, que no sigui només que han anat a Súria i amb l'alcalde de Súria li estan allà fent, una, fent la gargara tots plegats allà, hem de veure què està passant aquí a Sallent, com quedaran les coses aquí i com les enfrontarem. Per tant, eh, hi ha un objectiu que jo crec que podem compartir el 99% de la població, que és dir que volem veure aquesta, aquesta muntanya fora, el que hem de veure és quins mecanismes hi han per, per poder-ho fer i això ho haurem de fer establint primer tot un clima de confiança entre tots plegats que en alguns moments, per tensions, per voluntats i pel que faci falta, s'ha arribat a, una, a un enfrontament que segurament estava desenfocat de l'objectiu final i per tant el que hem de fer és tornar a posar l'objectiu allà un toca, establir un clima de confiança i poder-ne parlar i poder-ne parlar, perquè no oblidem mai l'objectiu final segurament el compartim tots, per tant no ens hem d'anar a esbarallar eh, amb l'objectiu final sinó que ens hem d'esbarallar de o hem de parlar de com hi arribem Va. A veure, es van enderrocar dos edificis de l'Incasol en aquesta legislatura un allà prop de la policia i l'altra l'altre allà, allà baix, als Horts que hi havia a la fàbrica de les Culleres últimament Uh, hi algun projecte d'això? De... el tirar de terra és perquè hi havia algun projecte o hi és? No, en aquests moments no hi ha cap projecte entrat perquè es van tirar a terra diguéssim perquè es van tirar a terra devia, van, demanar, van donar llicència Rock i se'ls devia concedir perquè el planejament ho permetia no va, no va tirar terra l'Ajuntament pregunto eh, no sé jo no tinc constància de ho tenies a terra l'Ajuntament per iniciativa pròpia si, si no llavors doncs, si algun assistent té més informació la pot, la pot donar però el coneixement que en seria i el procediment normal és que si l'Incasol és el propietari d'aquests immobles demana llicència d'enderroc i si es poden enderrocar, doncs es concedir Hola, què tal? Hola, David de fet, és que ja ho han preguntat quasi tothom perquè era tornar a incidir amb els runams. Només, com que la Sara no hi és, i el que li ha respost també a ella, ella no ha pogut respondre, si cas puc concretar, quan dius el seguiment de l'autorització ambiental... Mmm, Sabem que actualment Iberpotes no està seguint el que marca l'autorització ambiental. Llavors, si teniu en aquest camí que farem junts, hi havia un punt d'exigència, perquè em sembla que també tots tenim ganes de que, sense barallar-se, eh, però que una mica apretem, apretem potser... Eh? Sí, sí, total, totalment d'acord eh, que el seguiment s'ha de fer s'ha de fer s'ha d'haver fet nosaltres també hem anat ja a veure la nova directora de qualitat ambiental per poder parlar, parlar d'aquest tema que ells es mirin bé l'expedient com està i que puguem doncs, també caminar junts en aquest cas en el Govern de la Generalitat per poder, per poder fer bé el seguiment d'aquesta llicència perquè som coneixedors que hi ha punts que no s'estan complint com, a, com estaven compromesos i que, i que va ser motiu que els donessin la llicència per tant el que hem de fer doncs ha sigut també la nostra tasca de posar al dia a l'actual govern de la Generalitat doncs, a la persona que se d'aquests temes que sigui coneixedora, que miri, que midi bé i llavors que puguem fer-ho d'una forma conjunta perquè també tindrem molta més força i molta més incidència que el que volem al final no és enfrontar-nos ni amb l'empresa ni amb ningú, sinó que el que volem són els resultats Sí, hi ha 5 fantàstiques que diràs aquí davant, eh? Vull dir que, i més, és gratis, eh? Val Uh, fins aquí les preguntes que s'han enviat prèviament, si algun dels assistents uh, vol fer alguna o si no passarem a algunes de les que ens han enviat altres. Bé, una persona que abans ja ha preguntat, en tenia quatre si ningú vol preguntar res uh, continuo jo? o Ningú vol preguntar res? Sí. aviam, anant a l'odor en d'aquestes cases que s'ha comentat aquí, la de Calcases eh, si no estic errat eh, estava considerada com, eh, com a patrimoni, diguésim. aleshores si ens estem carregant el patrimoni el que està marcat ja com a patrimoni què farem amb el que no fos si es, si es, van, der, es van derrocar i es va donar llenç d'enderroc és que es podia donar és que es podia donar, per tant l'altra cosa seria que algú la pugui considerar més sensible, menys sensible més important, menys important, però el catàleg, les, les cases catalogades com a tal doncs no, això no hi és i per tant doncs en aquella, aquella, bueno, es va a l'agència d'enderroc i es podia enderrocar, per tant es va, es va concedir, això a més a més és un procediment administratiu que si algú alguna administració gos gosa saltar-se'l és, és fàcilment denunciable, no, no només aquí sinó doncs allà, allà on faci falta perquè això és, que és ben bé un tràmit administratiu per si em és un altre, sobre el runam Salí eh, has dit que es tindria de fer un seguiment que l'empresa s'acomplís el que es va comprometre, no? S'ha fet fins ara aquest seguiment o oh, es farà de d'aquí endavant? Hi ha, hagut, hi ha hagut una part des de que es va, es va concedir la llicència ambiental que ara ben bé no recordo en quin, en quin moment va ser però és, una, és un seguiment que s'ha de fer per començar per part del govern de la Generalitat per tant també els hi podem demanar si es va fer o no es va fer i amb quin nivell d'exigència i el que ara s'ha estat fent ha sigut això posar al dia al govern tal i com estan les coses i fer un repàs de les coses que s'han de, de controlar sempre, sempre els seguiments, els controls les exigències es poden fer més i millor sempre segurament el control i l'exigència que hem fet nosaltres segurament no és la que a vostè li agradaria o potser la que es podria arribar a exigir o la que tots ens podria arribar agradar, però s'ha anat fent un seguiment, s'han vist les coses, s'ha parlat amb l'empresa perquè anessin fent les coses eh? però segurament doncs es pot fer més i es pot fer millor, sempre i per això mateix estem aquí i tots ens presentem perquè volem fer les coses més i millor, per tant doncs aquest és el repte que ens hem de plantejar vull dir, doncs ens podem posar òbviament l'avaluació també és molt important avaluació també sempre és des del prisma que es mira l'inevitable, parlem de calés eh, com estan les finances de l'Ajuntament i després un preg a vosaltres i això el faria a tots que quan es facin promeses o propostes que si us plau parleu de xifres durant la campanya perquè és una cosa que, que se sol obviar molt eh? es, es prometen coses i mai no sabem amb què es pagaran, gràcies molt bé això sí que això sí que és important i segurament veureu que durant aquesta campanya electoral Convergència no farà, no farà promeses, no prometarem grans coses, no farem actes dient farem això, farem allò i això, si ho guanyem segur que estarà fet i tal i qual, no? sinó simplement que veureu el nostre programa electoral. El nostre programa electoral és un programa electoral que serà molt simple, té cinc objectius que ens els marquem per aconseguir-los, no solament des de l'Ajuntament, sinó amb el conjunt de la ciutadania, les empreses, les entitats i tothom hi haurà de contribuir per a treballar amb aquests cinc objectius. I en el darrere hi han quatre Quatre obres, quatre coses que el que siga diem és com ho, on ho farem, com ho farem i com ho pagarem. I en aquest cas sí que nosaltres som molt sincers a l'hora d'explicar on trobarem els recursos per poder fer les coses, quins recursos tenen en aquests moments concedit l'Ajuntament per poder-ho fer i no ens, no ens podrem mullar massa més perquè no, les coses no sabem ben bé com aniran, tampoc no sabem ben bé quin tipus de recursos ens arribaran des de, des de fora, només podem parlar del que, tenim, del que tenim concedit i ens han donat eh, el consentiment de que això seguirà, seguirà endavant. I la, la caixa en aquest moment les finances de l'Ajuntament òbviament doncs, segurament no passen el, no passen al millor moment de la història perquè donc els ingressos han caigut una forma d'una forma molt important però doncs l'Ajuntament de Sallent tenim una situació una situació sana una situació bona com a, com a administració que ens permet que ens permet seguir mantenint tot el nivell de serveis que tenim en aquest moment a l'ajuntament. Altra cosa és poder parlar de nivells d'inversió, perquè doncs tenim l'endeutament que està que està per sobre del que està permès en aquests moments i per tant durant l'any 2011 no ens podem endeutar, per doncs de cara l'any que ve estarem ja per sota dels 75 i si el qui hi hagi considera que vol arribar als 75 ho podrà fer o no ho podrà fer, això també don són criteris polítics de cada, de cada administració, uns poden considerar que la gran la gran objectiu és estar per del 50% o estar del 40% o hi ha gent que pot considerar que en moments de crisi important és que l'administració si pot endeutar-se s'endeuti perquè també el que està fent llavors és generar dinamisme econòmic, per tant això són opcions polítiques i cadascú pot defensar també la que cregui convenient, però l'Ajuntament en aquests moments ha tancat cada exercici amb superàvit Bona tarda uh, jo voldria saber si hi ha algun tipus de d'expectativa pel que fa a la piscina de Sallent, que és una entitat privada, i si hi ha algun tipus d'expectativa, doncs, en quin tram d'aquest segment es troba, i bueno, una miqueta doncs, que se'n parli, perquè també penso que és un tema important. Sí, en aquest sentit, nosaltres ja portem, ja portem anys treballant juntament amb la piscina per poder definir quin model d'equipament creiem que hi ha de ben al futur perquè les inversions que es faguin vaiguin encaminades en aquest, en aquest projecte. I en aquest cas sí que no es considerem que l'administració té un i ha d'implicar-se en el projecte de la, de la piscina tot i ser la unitat privada. Òbviament aquí s'haurà de treballar, de s'uran de buscar les fórmules de cooperació entre l'àmbit públic i l'àmbit privat perquè doncs es pugui, es pugui fer alguna cosa que permeti tindre en els propers anys, eh, això no, direm, no, no, es pot, no es pot dir quants, perquè depèn d'ells, depèn d'ells tindrà un equipament que respongui respon les expectatives i les necessitats del nostre poble. Per tant, eh, sí que creiem que l'Ajuntament eh, haurà de plicar-se en tot el sentit de la paraula implicar-se en, en el futur de la piscina perquè en aquest moment estan cobrint també una necessitat que aquí Sallent doncs, seria obligatòria tindre una piscina i ells estan fent la funció de banys públics i per tant doncs, eh, estan, estan cobrint aquesta necessitat per tant, és, també l'Ajuntament ha de poder-se implicar i buscar les fórmules ells tenen un patrimoni, ells tenen ganes i el que hem de fer doncs, és poder-los ajudar perquè això pugui anar, això pugui anar endavant Vale, gràcies i bona tarda. A veure, has dir que heu fet un programa simple amb cinc projectes o cinc prioritats. Ens les podries anomenar si plau? Convergència i Unió en aquestes, en aquestes eleccions proposem cinc grans objectius. El primer el primer dels quals és contribuirem contribuirem a sortir de la crisi econòmica això vol dir doncs, la implicació que ha de tindre l'administració, les empreses, les entitats el conjunt de la població a treballar per aquest objectiu. El segon objectiu és sellant un poble agradable per viure-hi en, en aquest objectiu gran que també no implica només l'administració sinó que implica també el conjunt de la població vol dir un pla de manteniment mas, però parlem en aquest cas també d'avaluació, no només de fer la feina sinó també de poder-la avaluar i veure doncs el, el pla o el manteniment i quina, quin ritme quin ritme es porta. Es parla en aquest, en aquest objectiu el fet de construir un nou, un nou equipament com cal carreres, que puguem disposar d'espais d'espais lliures i que la, la filosofia vaguin encaminada cap aquí. El tercer objectiu és un poble d'atent amb les persones. En aquest cas es parla d'infància, de joventut, d'adults i de gent gran. El quart objectiu és selent, un poble ric, eh, un poble plural eh, plural i divers, però un sol poble. i l'altre objectiu és... Un poble, eh, perdó, és que em falta el del cinquè, em sembla. Atents, atents amb la gent, atents amb la gent, agradable per viure i sortir de la crisi. Un sol poble, i ara em falta el cinquè, què és el? Ara no me'n recordo el cinquè. que aquí està, està dividit en dos. Ara bueno, no me'n recordo, no, no ve el cinquè ara. Em vindrà, em vindrà després. Però són cinc objectius, són cinc objectius molt grans, cinc objectius molt grans, que el que pretenem és poder sumar el màxim de voluntats al votant d'aquests objectius. Eh, tots, tots aquí a Sallent parlarem més o menys de les mateixes coses durant aquesta campanya electoral. Uns hi donarem un accent cap a una banda, uns cap a una altra. Però hem hem d'aconseguir que tinguem, com a mínim, uns objectius de poble per molt ateris que siguin, per molt amplis que siguin, però que els puguem arribar a compartir tots. I que les accions de tots plegats puguin anar encaminades cap allà. I que si un proposa A i l'altre proposa B, però les dues opcions van encaminades cap a aquell objectiu, han de ser vàlides i s'han de poder tirar endavant. Per tant, no és quan ens presentem a les eleccions i diem que és el que volem intentar és, òbviament, aconseguir la majoria tan ampli com sigui possible, però llavors intentar sumar el màxim de voluntats en aquest projecte perquè hem de treballar tots plegats per aconseguir això. Eh? perquè si n estem fer un poble ho l'hem de, de fer entre tots. i el que hem de tindre al cap és que hem de les accions que fem tots plegats i nosaltres els primers perquès si ho volem predicar ha de ser anar a sumar i no intentar intentar restar. la tenies per perquè apuntada abans parlant d'aquests objectius que hi ha el David que li havia preguntat la, la Maribel i jo... on és una pregunta que intentaré fer a tots els, els candidats aviam si en aquests moments prometa'm un segon, un segon eh? perquè el cinquè objectiu ara me'ls he apuntat aquí perquè en vinguessin, vinguessin al cap i el cinquè és sellent, un poble preparat uh, culta, uh, culta, cultura, educació i lleure no, no, si m'oposa posa bé el David perquè per exemple temes com cultura o el Ronam que hem parlat abans per la si ell com a David o com a Convergència i Unió aquí a Sallent en alguns moments a l'hora de prendre decisions per trobar aquests objectius comuns podrien divergir de les, de les línies generals del que és el partit com a Convergència i Unió Nacional i si en aquest cas de divergència tiraries més cap a Sallent o et tocaria més acollir-te a el que diu la, la línia general del partit per què pot passar. Sí, sí, tant, pot passar vull dir, aquí, si vols que et digui la resposta populista és dirte no, no, jo mira, anem per cellens sempre primer per sobre del partit tot plegat però normalment, almenys nosaltres no ens hem trobat mai en una confrontació tan directa i mira que, per exemple, ara no només parlant de cellens sinó que convergència i hi ha gent, per exemple, escolta'm, jo, jo sóc independentista de fot des de fa molts anys, no? I a convergència, per exemple, doncs hi ha hagut moments en els quals doncs les coses no es peguen tan clares però n'has des de dintre, ho hem plantat sense cap mena de problema, ningú ens ha fotut fora eh, i hem pogut anar treballant i al final doncs, escut, ens vas fer forat, Amb no? la majoria de situacions en què ens podem trobar nosaltres, que és un tema local d'aquí saient, Convergència sempre ens ha donat, eh, primícia en aquest perquè puguem prendre les decisions nosaltres de forma de forma local. Per tant, no ens hem trobat en aquesta en aquesta situació, espero no haver-mi de trobar, perquè doncs, eh, vull ja dir, des de l'exemple aquest fins a altres exemples personals en els quals a Convergència i Unió a vegades ens hem sentit un pel incòmodes, no? Vull dir, però això doncs també és pensar doncs que en part d'un partit que és molt gran i que hi ha sensibilitats molt diferents i el que has de fer sobretot és que et permetin que et permetin ser com ets, que et permetin defensar les teves idees i que no t'excloguin pel que penses, perquè si jo estigués en un partit que m'exclogués a mi pel que penso, pel que sóc o pel que vull ser, llavors em marxaria però fins a aquest moment a mi no he sentit incòmoda a Convergència les decisions que hem hagut de d'aprendre aquí cellent les hem pogut compartir amb el partit espero que segueixi d'aquesta manera perquè si arribés en segons quins nivells de confrontació segurament no hauria de decidir mai entre cellent o el partit perquè tindria molt clar que decidiria poscament doncs, a més a més llavors si, segons quina decisió fos jo hauria de deixar el partit perquè no seria coherent amb mi mateix, per tant no, no, no, no crec que arribin en aquesta, aquesta dicotomia Bé, doncs moltes gràcies fins aquí la intervenció de David Saldoni candidat a l'alcaldia de Sallent per Convergència i Unió, gràcies també als assistents i molta sort per les eleccions David Molt bé, Eleccions Municipals 2011. Programació especial a Ràdio Sallent.